سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى في كتاب العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان jeshut du ba'duhu u ba'da të ndëruar para se ta filojmë ligeratër e sodit të kësa i gjumohet qito qka jeni në gjami hasin në venin e parket ajo qka tjesë e bësh në tjesë e njëzit në vinë më rapatumë me themën që jemi kapë për ta javën që i kaloj lajmërum në rimin e temës për shkak se na ishim të kapër për temën e haqit javën që i kaloj për shkak momenteve tona na u kapëm për temën tjetë për tema në islamet tjera, të cilën sot do të shtojmë aneksin ton të shpjegimeve në lidhje me atë që e lan pa thënë aty. Për asaj jep ras falënderimet tona të të nivelit toni takojnë vetëm Allahu xhallal xjalaluhu se sa duhet as në hartën po bëjmë. Përshëndetjet tona të ngrohta Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam familjes së tij, grave dhe shokëve që luftuan në rrugën e Allahut xhallahu xhallahu ditave që jetuan me ta, edhe të gjithë njerëzve që luftuan në rrugën e Allahut xhallahu xhallahu për asaj ditë kur Allahu vërtetën këtë tokëz briti deri sonë. nderuar jemat lutjet tona i dërgojmë Allahu xhallahu xhallahu duke i thënë namazën e xumës, xelimin, ibadetat, sunnetat, ato që janë mendu be mustahab Allahu xhallahu xhallahu për ila ve prano. Tema jon është në, në lidhje me unitetin e popullit, në, në lidhje me bashkimin e radhave të muslimanve dhe unifikimin e fjallës ative në një fjallë. Kjo nuk ashtë gjënë are, mundët me qenë e lanën pas dore, kohë pas kohe, përshkak se muslimanët janë halit, radhë pas radhe, gjënë ratë pas gjënë ratë pas gjënë ratë, janë halit edhe janë kalit me ide të edukative të huajat e mu për atë shkak dë një herë kër ja vëkthajnë vërtetën të dritarja ju doko të, drejtë të drejtë tarja, se kjo e re, kjo e bëndji, se kimi pasë. Jala unitet në islam, jala bashkem në islam, nuk është gjahë e re që la spjegohet sada po dja nësër, aja është bazë kuranore e spjeguar qish prej ditave para të parat e hajetit parë Allahu jalla jalaluhu kur's briti Kur'an-i Kerimin. In deruar i xhamat. Fjala unitet, as përmend në Kur'an-i Kerim, por afërsisht 120 herë. As përmend në hadithat e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam, disa qindra herë në kodin e shpjegimit të Kur'an-i Kerimit për shkak të Spregimi i Kurani diloje, diloje të Kërimit kemi thonë është di llojë, ato di llojë krijesortës, shpjegimit aty, në numrin 1 kur'anit shpjegohet me një hadith, faza e ditë më e bukur, e shpjegimi i Kurani të Kërimit tash Kuraj shpjegohet me hadith. Allahu Jellalul Kurani Karim ka thonë me një ajet, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida." Do të thotë ummeti juaj, i cili është ummeti i shahadeti. Ummeti fjalë is la ilahe illa allah, as një popull. Kështu ka thënë Kurani i, i Kerim. Inn hadhihi ummatukum ummatun wahida, as një popull. Më një herë, kur e shpjegojmë këtë ummet ton, kur e shpjegojmë këtë fjalë të Allahu xhallaluhu, kemi dëshirën se ti ndjerim prej një krize, në të cilën kriza të ran me këmbët e veta, si miza në pejë e marrimang. Kë e kam fjallë, e kam fjallën e shfie... të spjegimi i fjallës ummet, qka përfshin fjallëa ummet, kemi këtu duhet të bëjmë dhe të vetës e në qjerëve me dhije se s'ka mundësi me kuptu asë gjërë qeter, ta kuptu fjallën ummet, majtë pari kemë dhe përfshin ajo. Mopojt, musliman anë e këndë botës, shekuj të fundit, dhja po tre, janë të halitun. Ëm mas shumë të janë analizt në shekullin e fundit. Gjeneralisht drejt për drejti që një shekull e xhims, që 150 vite tek ne janë analizt. Kur janë analizt shumë, kur e nxjerrën, kur i nxjerrën kombët e vëta prej fyer, edhe i dashuruan veças. I dashuruan sade, i dashuruan kombët e vëta të zhmeshur nga besimi i atyre, e ke ishte projekti an mix. Qishte projekti i amiqsve të islamit, jo projekti i arabëve si arab, jo projekti i turqëve si turq, jo projekti shqiptarve si shqiptar. Po ishte projekt me mjeshtritë të veçanta i popullëve që nuk janë muslimanë për rrënimin e rracave të muslimanëve të bashkuar, të unifikuar mirë e ka qenë derhin shumë bukur me një mjeshtritë padikturesh për njerëzit që janë që ishin kurban të këtij projekti i formuan kombë të zhveshor nga feja, ato ishin formum po i, plan, i, i pranuan i nënshkruan si kombë edhe i, i, i motivuan që të abejnë vetë vetën vetëm ashtu si që janë të zhveshor për, për nga kombi arritën, me dëmërtejete arritën ku dunim pra? arritën që i prej fjales ummet të formojnë shumë ummetë Allahu Gjelle Gjelalu -Gjell e jef ummetën e shahadetit Edhe selavatit e një fumbetit në një kiblës që i lidh një këblë, i lidh një Kur'an, i lidh një dill, i lidh një Allah. I lidh një vërtetë për shkak të vërtetës, nëse një nuk koptohet, ajo nuk ngat, i ndan, arriten. Ta bajnë prej turkit një popull që don Turqinë edhe don turkun edhe as gjithë tjerë. Ta bajnë prej arabit një popull që i don arabizmin edhe as gjithë tjerë. Ta bajnë më së ksa i fara dhe një egjiptas që i don Egjiptin të bëjmë prej saj faze një Tunizian që e donë Tunisin, e që të rëkanë askan, të bëjmë neve prej një popër që i donë Shqiptarien, edhe Shqiptarien edhe askan që të rëkanë, ai që e donë Shqiptarien dhe Shqiptarien e ka shumë me dhenë, po ai që haronë se kjo Shqiptarien, Këto shqiptarë dhe kjo shqiptari duhet patjetër të ngjitën në hartën e madhe të fjalës ummet, e ato janë 1 miliard e 700 milion, e duhet ken kujdes dhe të në një ,000 ,000 ,000 njëzve, të futën nën hijen e këtij 1 miliard e 700 milion njerëzve, ta binse Allahu xhelle xelaluhu ikonfideronnat rav edhe i ndihmon aktivitë zbraht ndihmën e vet, a pa ndihmën e Allahu xhelle xelaluhu sukses nuk ka. Fal Kurani Kerim, inna Allahu La ju gajjiru ma bi kaumin, hatta ju gajjiru ma bi anëfësihim. Tha unë një kombit, një popëlit nuk jëndroj gjendjen, dërisa i gjendjen e vetë nuk endronë me dorën e vetë. Kështë të tha Allahu gjëlle gjëlaru. Unë nuk endroj gjendjen e një popëlit, dërisa i popëlit gjendjen e vetë nuk endronë me dorën e vetë. Unë dët i sëllë shëmbu i të misë jeshtë, si që ka mundë zakonë gjëmatit temë, Për skaqtën e jo i shkolluar, më ja bëshëm një thjesht ti kupton, edhe shembujt janë dorës atij. Për të bërë brum, grat duhet më i fut dorën atij. S'ka brum pa e futur dorën. Për të bërë dreth, burri duhet më i fut dorën e plugut edhe të parmenat. Për të vënë malzori një dru duhet më u kap për spatelën i rati i mirë. Për të rënë një plep duhet më është arruaj prej poshtë. Kështu shkojnë gjonat prap, për mëndrishu gjendjen duhet më është një dorën fa Allahu jelle zelaluhu e un jam pra në me addor qihin brum qëtu që thonë un jam me addor qihin brum e un nuk jam me duart që kan dëshir që ban buktë pjeku na ato si kan shtijit durd në brum fare un nuk jam me addor fa Allahu jelle zelaluhu në kurani kerim wala jensuranna Allahu men jensurhu un e ndihmë aja të që mandihmë a në fejantime që thonë wala jensuranna Allahu men jensurhu Unë e ndihmoj atë e që më ndihmoj dimënin edhe dë vërtetën time. Ta thonë, In jenë suru kumullahu, Bele gali, bele kum, Nëse arritni që unë që ndihmoj, Edhe ta meritoni ndihmojnë teme, fa, Ska kush jom poshtë mo. Ta nëse ju e meritoni ndihmojnë teme, A ju e meritoni atëherë kur ta ndihmojnë i fejëntime, Ta atëherë mos unë që ndihmoj, Atëherë ska kush jom poshtë. A ka maknafsise me, me, me, me meritun dihme në Allah edhe në mësë me pas kush me në poshmo? Në vend se për e mësë islame, në vend se për e mësë islame, ti vehet një slet e re, për ta zbukuru dhe për ta plësu atë ajo, s'ka nevoj për plësimin tërë, qohë njërzit sot në ketë ditë të shajtë, ja heki njënëm për ishtilave fës islame. Ja heki njërën për i shtilave Dukë e dit ata njërë Dukë e dit ata të vëbëkt Dukë e dit ato të varëfër Dukë e dit ato të verëbërit Se ato janë përksiraste dhe parasiraste Me dhonë fetfaja E qërë e i dalin umetit Muhammed Mustafa Për para dhe i thoin për shembul Si vet ashtura shumë breshen Hava janë shumë e keqe Ashtur bulu moti edhe ashtur bulu Janë po në kamberën e bikom, mos shkonin harsni vetë se paratë e haxhive, po na duan për çështjen e Kosovës, kimse, kiummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, përkë çështjes ka kush me fol, përkë çështjen u ka kush me shpjeguar. E un tash për ju them hap tas ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me gjithë di e barabar se i keç kuptuar, me gjithë di e barabar që i keq komentuar, me kejt diën barabar, që i rëmir edhe i fyrë sa të dush prej që athaj, kategorie njërzme që heqin pasin këtë bot, për jë thamë, që ata që i thamë mësë me shkuha gjithësivet, ata njërzme njëherë duhet t'i bin mazë vetës të slojnë, o zëtë në falë. Nëse me ndojnë se i takojnë islamit? O Allah në falë. Një, numërin dhe Ju bëjm selam. Ju bëjm selam. Ne ta përhekim të, të masht që gabim, ti lutin Allahu xhellal xelaliu me afal gabimin, edhe në vend se 100 haxhi katrim i mark gojentraci në mimor ka me investu në arkat e problemit ton që kemi parball sot në kët ditë natë madh se kemi pas kur 100 burra që s'e kanë pas ndërmën me skuqun hax a desh me al marub pasaportat e me jo nga zhu me kaseta të njarjeve, me harta, me kaseta të njarjeve, e me rastet e veçanta, me fotografi të përgjakura, me gjithë së përgjone, e kaseta, e harta, e materiale, e gazeta, e mledje, e demonstrate, e dajak, e dajak, e dajak, këto materiale me i marë me veti, me i, ta, me i tregu popujve me fakse, edhe me lipë një ndihem prej muslimanve që takonë në vendin më të shetë, Ketë e kanë pasë për detirë ato, jo me u thonë haqive, më shkonin haqë. Ketë e kanë pasë për detirë me bojë, jo, jo haqive, më shkonin haqë. Ketë e dhe një harpo e thamë, ketë detirë e kanë parasin së të bojën. Se 300.000 markë në problemin tonë janë të nderuar 30 dit në slupçanë me piti gare, për shkak se duhanë shqiptarët e katunit tonë i pinë dhe të një markë në ditë. Në këtë gjami gjemoti që i falë gjumon, i pinë rëtë mi markë në ditë, e këto bojnë një mujë, 300 mi markë, haqjin e kemi ndalu, mësë me shkull haqë. Ja kemi hek, islamit një farëz, e lipë mi ndihme në Allahu gjëllë gjëllë luhu. Në esër mos të delë dë njoni, e lbetë dëtë në thotë, për shkak të të qeshqës, mësë me falë namazin se kimi problemë. Allahu e ka regullu namazin franë që i shfalët. Një një grupe gjemëve që janë për balë me anëmikun të falin një reqatë, të falin një reqatë. Qetra ka thonë në tiruja armën, në të mbroj e grupin të u falë pre anëmikun, kur të i bojnë një reqatë, këto shkojnë të grupa, vinë qertë i falin një reqatë, këto kësajnë i mbrojnë ato qertë, edhe në mozës ju ka prish tive ato direqatë të parë, kur të vinë mi plëcu të kravë. Islami i ka regullu, nuk i, i regullu në këto, Jakupi, Hasani, Huseini, kur ti më tekët njonit se unë tashë, ban me dalë me kaldu, pak patriotizëm të mëkët inderuar i gjemot, nuk kemi nevoj në islamit me mësu, kemi nevoj prej islamit me mësu, në nuk kemi nevoj islamit me i kaldu që i shdush me abatin kët rast, o oh, prej a islamit, po kemi rast me i sonë, o oh, ti dinja allaut, në shkatëvojmë këtë kohë. të ndëruar o ju besim kar që ata njërz që mendojnë se s'ka kushme ju kalzu metit Muhammat Mustafa në rastet të veçanta që ka duhet me, bo, ka duhet me pas ku i desh se o metit Mustafa në rastet të veçanta ka kushme ju kalzu që ka me bo unë thash në gjumone kaluar mdukët edhe në dërse që kanë kaluar harët kemi sonë po dhe kemi thonë se jemi halit me haru. Sa një hoshtë një natë e kam haresën shumë zhvillume. Neve në u ka zhvillu sistemi haresës shumë. E vërteta. Po harojë, te jemi mësunë gjami me ardhë me vle lirë. Jemi mësunë gjami me ardhë me vle lirë fjallën e thanun. Edhe me lanë atikë e ndë gjumë. Në haqë. Edhe mërenda luftës shkohën në haqë. Dhe mësë pëdojnë me thonë helbet së sitate e vështira është, mësë melin bujqit grunësimet. Edhe në luft dhud me mel grunës, edhe në luft dhud me vadit ara, edhe në luft bojnë darësma. Mësë pëdojnë dikush me dalë helbet edhe njitë fe të fa, ma re, ma tre me dhud, në zeshë zhalavitë të terin pikën e fundit, li një darësma. Se 20.000 mark një darësëm, 10.000 darësma në slupë që anë bojnë 10.000 mark, për një verë vetë në ngushtin që po vjen e këto pare me investu në arkat e problemit jo i ndëruar jo o gjëmatë jem edhe në luft duhet me i martu gjem po në luft ashtë interesant se duhet me i martu gjem matri. nëse i martojmë pa luft në veçar, luft duhet me i martu shtatë më dhe veqar ato duhet me i martu shtatë më dhe veqar në luft edhe vajzat edhe gjem a ditë qka ti mushin të e të mëjt darës ma më ubo më ubitis unë thash në javën që i kaloj ma shumë lindin gjemë në luft, kanuni Allahu tash, jo jemi dhe joti, e thash prej gjemë dhe në luft, lindin ma shumë bineq, ash zakon, ash kanuni Allahu të gjelalu, mës më dojnë me thonë, mës banidarë, më o muslimantë të mderuat, o kokë mbyllur ju që po zdilë një e para ative që janë specialista për me ju peru të smutit po e mirë një rastat veçanta bliskin po i soni hatë se situate e keqe unë të anëziris të pasreven me fiken e brumit o ju hekni këto bliskat e ju vëtë mas se ka kush operon hekni të mrapa se ka kush ban operacione në rastat të veçanta nuk bo perohet gjemoti i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me briskin e shoive nderuara i xhamat. Në sallonat e organizoneve për çështjet e fesë islame janë ulemat, ato japin fatfaja në ato salla. Ato janë të veshur me dituri para të pun, edhe janë të veshur me formë, edhe uniform, edhe janë të veshur me çendrimin e rastit të veçantë. Si mund të një ndijëri me dal me kan duhet të jemi të unifikuar, edhe duhet jemi unitet do do të kemi unitet aj ja hek ni cop kulmit të sipir si mundet me gjeni vërtetaj i cili del thasa na nuk guzon me na ra pika e huwa imbikok aj hek çeremide hek tegula prej prej prej kulmit të sipir si mundet të puni kështu Allahu xhalle xalahu ve xhalle saanu ka thon Kurani Kerim wataawaduu ala albirri wattaqwa ndje mono për në të mirë dhe në të veçmëri, këshilonë e një një një gjetërin për, për ndihërë, në rastë të veçanta dhe jo në rastë të veçanta, gjithë herë. Qel një sitë dhe hap një sitë mirë dhe veshët, për fjallën e polën edhe mos gutni, mos në gjithoni me komentu u gjera, para se ta dini ku ishin tëjtë të lidhun. O ndëruar i gjemot, o musliman të ndëruar, Në javën që i kaloj Tham mi nuk është kritik Po tham është vërejtje e jun Që moslimanët mos të bojnë Në ditë në, në satin e gjumos Nuk ishte kritik, ishte vërejtje Dullë njërzit e tonë Që dhe gjuën kasetë në notën Edha ata që, që se ditën Se ku ishin fjallët Ja është fa hojja Ma i smra mi doli Në të shqiptat Tha I, a i kritikoj të bimin, i kritikoj protestat Protestat kanë bim për të na Protestat për të na kanë bim Jo kanë bim që i kemi organizu na Po moti para nimi viteve E kanë rajën të na Ato ishin edhe jenë mase me vend Dhe duen të jenë edhe matë në zeta Edhe matë organizuare Se ashtë duhet jenë Po kur ashtë vakti i fjalës Allahu Akbar Atëhere kjo fjalë më nuk zavetot me ashtë Kjo këto ishin fjalët tona. Njëri zot mban xhmorat apo më pun, njëri zot mban haxhmos me shku, njëri ndoshta mos po thot darë mos më bë, njëri ndoshta kurban mos më pre. Nesër do dë i para të dalë dhe njëri do të hapeni për fatrat para te kurbanave mos prani kurban për Bayram. O i nderuar, o muslimani i nderuar, nëse ke fe, nëse ke din, nëse mendon se je Isha adet, nëse ke thon la ilaha illa Allah. Nëse dënjeh har një, një ton tonas paku te spit i ke marr në dorë me i ngre, Kuitovska jetu fol. Kuitovska jetu fol. Te kja është dini Allahut. Bashniakët, ata te cilët sipas temës po ndokosën shumë më drejt kanë një herë po dinë më ndu, në mesin e luftës 400 haxhi të plagosur i hipën në Araflani gjithë te Mërafat. Ato 400 të plagosur i takova un vet. Me ato isha në rafat edhe vek 400 të plagosër I hipën me aroplan mrenda në lufti I qitën në rafat I pa bota ato I pa njerëz ato Boshnjakët patën prof, profit Ishte haqë profitara i boshnjakëve në atrat Hala njoni vestimi Hala pa dal flaka Fetfa ka dal me dhonë E shka ka bot i kësa i fej Ketë njëtën e vetë Mas shumë ti pre i kësa i fej Që ka arrit të spit me i majtë ndonë Qa është pre i kësa i fej Me i majhë një partë të spindur, mos shkonin në harësime. Shkonin në harës, kaldo një botës, se shfar gjendje jemi. Shkonin në harës, jegoni njërës dhe me kafeta dhe me harta, me fotografi, me albumës dhe qka pëndolë me popullin tonë. Për balë, kaldo një, televizorit paka, dhe gjatë televizorit do flenë. Do, do rinë quth me ngu lajmët, kur të njësën lajmët i za gjumi. A ju ka ndohën juve dëmi herët, do i pritin vestin propë e bojnë. Dhe e pritin, vestin, pisa ati, shta, terin, tete. Pin, tete, terin, tete, gjim, flen. Më cëmrami, kur të bitisët, në qatë moment, dheve ju delgjumi. Sh edhe thoi në to, shka thabe? Tha, me boj që li me nujë. A se ngoja? Tha, me e marrë traktorin, me alilë dip lugat më lej, edhe me e melë Atlantiku në grunë. Që së të tha? Që në lajë me kemë. Dhe pa, mellëta, mellët, mellët të fleqisht mellët. Ardhë një, një grubë bura vitës, më abet peka zë kodallë pak të kësaj. Ardhë një grubë bura të dera anjonit, edhe i ramë derës, kur dullë me u përgjishë prej mërenda doli grue. Tha bëjrën. Tha ku janë bura, tha janë të mellë vneshtë. Bura i shterinë fytë. Tha ku po mellinë vneshtë, anë thobë në sobë tha janë të melvnesht edhe këthin ato tha po këthajnë se kanën vurat zanëm ishin të melvnesht në sobë bimnit o blavë jam i dashur o inderuar Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu na firë me kurani kerimin e vatë me fjallën e ti ma të të bukur dhe ma të shëjt inna hadhihi ummetukum ummetun wahida gjemati juve është një gjemot anë e mandë ku janë është një gjemot Shka dhe sëfët, se me të ndodhë një problem prej problemeve të kësa i bote, apo vinë katuni me të po, po e vërtejt. Njësia apo venë me të po, e vërtejt. Dashamirët apo vinë me të po, po. Të kundër të na pebojnë, apo vinë me prajnë, po pebojnë. Pinë fundë katunit e kretë katunit a, po. E di katunio saj ma, katunio të aprejt bihaqit të rinë ndënezi i ma. Për haqë shko shifë për hajnë, livrit pak, liv, luj pak një ka shore liv Lëviz pak ma gjallë, mi ka shore lëviz, edhe pak ma gjallë lëviz pak. Mirje, je mirë të lëviz, po të apëlqejmë të gjithë dhe bota po e pëlqejmë, po ka vend hala, baloni i jopë e hala ka mundësi me i frinë, se nuk plasë, mësutut, nuk plasë, frinë hala se ka vendë. Ashë mirë, ashë ash ndarshë me qëtë i frinës nëse ke frinë, e nëse s'ke frinë, dhe më mu e i frinë, unë pak e i frinë qëtë i pak. Me qka i fri e këti i baloni tash Po shkoj njërë dhe tash e poblejnë Du që janë ath i balone apo bojnë Ka tu një hakarat Tu kujtunë se hoqa thamë i fri i baloneve Jo, nuk e kemi atë qëllim Tha Allahun kërani kërin Ndihmone janë i qetrin Ndihmone me fjar Ndihmone me dor Ndihmone me gjak Ndihmone me dinar Ndihmone me laf Ndihmone me mend Ndihmone me mantik Ndihmone me logik ndihmon me riprëgjidhje shëndosh ndihmon me riprerhrarjet morale të ngritur ndihmon se dhirtë ndihmësave janë shumë edhe ato janë shumë të dhëra të dhëra e ka hab Allahu xhalla zelaluhu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan sa mos ndihmoni yani çetrit nëpërmjet dërës gjunoit sa Allahu xhalla zelaluhu mos ndihmoni yani çetrit nëpërmjet dërës gjunoit sa a jet kanë ndihma dje ka helaç a jet ka helaç Vële ata venu alelismi, vële oduen, asë mos e ndihimoni një një qetrit në përmët djirëve ta në mitësir. më të tjirë. Në zdil tash me thonë, këtë kohë bas shpaku, a thu ho gjokja, a me venë shka po bota jo. Më be? A, beresofrën. Beresofrën, pra, që ti mantijat? Thëm po hame dhe po bojmë lafa, ka a thu me venë, a s'ka me venë. Hënez me veta, ka me venë, ven, a s'ka me venë, po. Hënez me veta, ka me venë, a s'ka me venë, po. u të avelu alë lëbërë ndihmonu ndihmoni ndihmoni ndihmoni e amël shumë e amël shumë në gjarjet të ambla, në gjarjet historike të fletës e historijës islamit dhe të burave që i pati kjo fej edhe njëher për e teki e ndëgjuar me mi e her në këtë kursi dhe kursi të qera të gjabime ta Rasulullah o bura po mduhet pasunia juaj kështu than me dine jihar po mduhet pasunia juaj sahabën dëgjuhën edhe shkun në përshpia më njëher a i nejti në gjami erdhen fa omeri madhë radhjallahu ta aranhu el jaume sa baktu aba abakrin in sa baktu fa sot dhe tja kaloj aba abakri e paska shkru zoti edhe prunit gjithëmën e pasunia në gjami që kishtë e që pasedon të e prunit gjithëmën I tha Rasullahi, ma dha abkajt e li ahli kej abar, tha shkaj la dhe familis tonde, tha tarak tu shatarahu, tha jalash gjithë mën qetër të pasuristime. Erdi zëtriju, erdi zëtriju e bo bakër, radhi Allahot ra Aranu, dhe primin që zëti e përshkërëj me njëherë mas pak minutash në Korani Kerim, prej qëllës shtate që i Gjibrilin, Tha Rasulullah a.s. Ya, ya Aba Bakr Ma dha abkajte li ahlik Tha qkaj la familjes Tha taraktu lahum Allaha wa Rasulahu Tha jalash Allahu në dhe tije Ya Rasulullah A i pruni gjith pasurim që kisht e gjamija Gjith gjera që i posedonte A ja lipim babostam A ja lipim babostam Disandima për qeshtje Qishja lip a alaj Se ka kuptu se shka pëndonë Qishjja lip një gjatë të jaj se dim të të të të jaj lipë. Qishjja lip si një gjatë i shkallasi ka kalunët dam ratë, e shpirtit atë i sa ajo qka pëndodoz ashtë qeshtja atë i. Qishj qi lip ati, shpije, kan, të jendihra atë i, qka sot atë i filoni të gje dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe shpijë, të shpijë stone ojë nëndërshëm. Ato dhe dhe dhe dhe shpiestone kënë, s'kanë të tia gjë. Ato kënë të këtuit, të të këtë, atë njoni për ative dhe dhe të tikeve. E ke të qartë, insha Allah, se që ka përndohet dhe problemi i kujna është. Allah e qëjë Gjibrilin për i qilës, e qëjë Gjibrilin për i mahfuzit, për i levë i mahfuzit. Tha, pa në dhërtu kumë nërën të në ladhë, La e slaha illa lë ashka Lëdhi këzë dheba vë wa të ualla Tha Unë kam kryu një zjarë të gjahannemit Në të cilin do të hint lik të kësa i bote Ata që meritojnë Ata që bojnë krime Kriminalet Gjak dersit Gjak pyrsit Ato të pandershmit Ato do të hi Edhe do të ashiojnë Ata e tha allahu Edhe e kanë bëllë E kanë bëllë فَسَيَجَنِّبُهَا الْأَثْقَلَ الَّذِي تَكَامَلَ لارجوار توتال لارجيم تو بلوج بريكتي جهنمي الَّذِي أَعْطَى مَا لَهُ فَايَجِدُهَا قَاصِرِينَ وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَثْقَلَ إدَاواتش مي دارسكامينتا الَّذِي يُتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى فَايَجِدُهُ قَاصِرِينَ باستري سبيرتين اڤت اده چکا بوني u arsitua, jarësishëm dul, të regojë se ishte jarësishëm kërës e li gjithë pasurin, fa wasa ju gjennabuha lë atqa lëdhi juqti ma lëhu ja te zekka, wa ma lë ahadin indahu min nërmetin të gjithësa, fa le që po e japë gjithë pasurin, ta po e banë edhe një vejë për tjetër, ta Allahu gjallë gjelalu hu, ta po e banë edhe një vejë për tjetër, po e japë pasurin, edhe po e aksan shpinën, sa Allahu gjallë gjelalu hu, nuk po të përmejnë mo nuk po i njënë mo kratë se u në bonat këtë atë po po shkon modes po e bjen e modes prej gjamiës po të thanë në shtëpjën e bat edhe po i do këtë pak ofroj fa Allahu gjëlle gjëlelu gëmali ahadin gëmali ahadin indohu min në ametin tërza illa bëtigaa e wajji rabbihi shtëpjën e bat fa ozët me pazë fa me pazë اوزق اون پياب كات چتين ميهت ياشي پايتوار دين ميهت ياشي پايتوار الله جل جلاله فا اي پرفونداي سوره مكه ديال سوره الفجر نجوز نز نزوز 300 فا الله ولا سوف يرضى فااذكي نثر نمو دوت ياتي پايتوار فا الله جل جلال جلاله فرضي الله عنهم ورضى عنه Ta shokët e tu o Muhammed, kalzoju me Kur'an, ta ta janë në meje të pajtuar, edhe unë në shokët e tu tha Allahu jam i pajtuar. Aban, ashtë vakti, ashtë koha që të ulemi, ta analizojmë, ashtë Allahu në ne i pajtuar. Këtë temë duhet ta që e zbikush në trijez, edhe këtë duhet të diskutojt prejtë e politikanët matë mëlajtë të popullit tonë në këtë rasë. Deri tash ka hyrën rrugët edhe i takon popullit ton, edhe problemi joni intereson, duhet të ulën të diskutojnë ku jemi, na ket furs, a është Allahu më nei fajtuar, e di për gjingjen e laikëve, i e di për gjingjen e njerëzve që niveli në besimit e kanë të vogël, ato thojnë po, a është i fajtuar se na kemi të drejtë, është e vërtetë se na kemi të drejtë, është e vërtetë se na jemi të drejtë, po është e vërtetë se namuzi jone ka honger në ama Ashe vërtejtë se biat e tonë a kanë lishullën Ashe vërtejtë se grat e tonë a kanë marë frelin e vetë në përkom Ashe vërtejtë se në mozis ashtu fal Ashe vërtejtë se zveqatis ashtu dhon Ashe vërtejtë se i badetis ashtu bo Ashe vërtejtë se zemrat janë të ndara Ashe vërtejtë se njërzit kanë halare zërë Nda janë i qetrit Ashe vërtejtë se hala do i shërbena në mikut Ashe vërtejtë se do hala kanë mënde se ka njeri që isa shë musliman edhe mundët me qeni mirë, në ku vajt një grue janë gjitë e emnin gjalit bosh, në ku vajt një grue janë gjitë e emnin gjalit vetë bosh, në e gjipt, në rrugën, në adresën 4 të banesës 4, në kajro në lagjën dhejnër, një grueja kanë gjitë e emnin gjalit tito, atë ditë që ka kalim që ai gjalit tita ka zbrit në raportin e kajros, O gjem, o bura, o zlazër, o gjemot Gjithë të janë të vërteta Po ashe vërtet se kemi të drejt Po kërë thurë se ke të drejt Se ke kri krejt Nuk do me përë se ke kri krejt Ke të drejt Po si ki kri krejt E pi punve që si ki kri E kemë su dërnjohë prej ative gabim E po e lutë Allahun gabim Po thurë O zërë, ti po thurë kështu O zërë, se e qafën Qështu po thurë Fajhat çafa. Allahu l-Kurani Kerim tha, në suratut Tawba, tha l-Kurani Kerim po, i fehat çafa tha, po tha i fehat çafa me dorën tonë. Po atiluhum yuadhibuhumullahu biaydikum. Fa çendroni i ja avthaiun e çafet me dorën e juve. Çto tha? Jam thajun e çafa me dorën e juve. Çto tha? Apo don buk pa furr. Apo don buk pa furr hiça? Apo do në bukë pa dronë hiqa? Apo do në darësën veç me supa? I kështë erë miqë se darësëmës për qorba. Ti më do këtë ditën e darësëmës për angajoshë dhe pak ma gjallë se qorba. Ama ashe vërtetë edhe një gjallë. Nuk përha në minëshin shumë njërësën. E vjamin mo kur kur shtë përha. A gjeku ka shumë njërë, nuk për ishtin mo njërësit dur. Zati njërës le veç supa mo për ju haë. Zatë i njerëzve për ju pijet moqë a i tholë Moqë a i në tashë për e pi njerëzit Zatë i njerëzit kanë probleme shumë të mloja në kohën e fundit Kanë se një një, një varkë të problemeve të mloja e selën vetë ato E selën vetë ato një varkë të problemeve të mloja Inderuar i gjemot Allahun kurani kërin Në surat fat Në gjudhin zëtë e shtabë kurani kërin Ka thot Inna Allahe ju hitbu lëdhine ju katilune e fise bilihi satsa Se Allahu i donë muslimanet kur rrinë sasë para për balë qëtri Kur rrinë sasë për balë qëtri Do të thot, i kanë zemrat të njajta Se gjithë mendoj njajt Se gjithë kontribuj njajt Se gjithë kontribuj me mundësit e veta Do me thonë njajt kontribuj Se gjithë e bajnë dertin njajt Se gjithë i veta problemin njajt Ju ka filune hu sasë Në namaz falmi me sapa, nuk falmi salma Në kisafin a mozit, është simbol ma i bukur që ja transmitoj Allahu në përmet dhe prështë që bojmë në për ata sa në duhet të jemi të radhjitur mirë Allahu thalë kurani kërin për me laikët thalë sassan, sassan thalë me laikët ditë në kiametit janë të radhjitur kërdole. edhe ato janë të radhjitur të paradhjitur veç na jemi edhe popoj qërë qës janë muslimat në Evropë edhe ato për mundohen të jenë të radhitur gjithë veprimi që i pobot nuk pobot veprimi për që tërsen po me qenë të radhitur ata bile aktiviteti i gjalli ative maj gjalli maj rivi në fund po dojnë me vu një rënd bot të gjithë jenë të radhitur por si pas të këbiri tem të jenë të radhitur të radhitur po për, për si pas si pas namazit tem të jenë të radhitur kushka metë maj i paradhituri maj i paradhituri metë në shahadetit do për i shofinë andrat Turqë, do për i shofinë andrat Arabqë, do për i shofinë andrat Pakistanqë, do për i shofinë andrat Urdishtë, do për i shofinë andrat Kurdishtë, duhet me i pa andrat islamikishtë, për shkak se një uke kejve për në ha. Një uke, vend një andrë e shofinë, kejt vend në bilikë andrë një, ka në hu, se, se dhe ajva shopinë andrë. Ato këtë tutënë andrë, këtë tërqeë e than ato, shopinë and dhënd nuk shofin në ndër se i ka hongër aslani dhët e ati si interesën fara e pun aslani s'ha dhënd a i ha atë shka, a red, I, shka e ha delen a i ha mratë, a i s'ha shka mos uki në shofin dhënd në ndër e dinë se ate kanë përbal a i ashtë me interesu mi për ato ato atë e shofin në ndër e na kemi njuk njuk që jetën në shër njuk që jetën në qitet edhe kemi një dhejlpën dhe që ukit kemi një dhejlpën dhe në prej dhejtë në nëndër ku shaf dhejtë në nëndër dhejtë në nëndër e shofin pulat ato e shofin atë e nëndër ne kemi edhe një dhejtën edhe atë duhet me pa nëndër ku a shë dhejtë në jonë dhejtë në jonë ashë mesin ton ajo që i nëndegjon neve edhe me ndonë se ka bo një material me ushi një qëtër prej pjarës që u tha a shë dhejtë në jonë ajo a shë dhejtë në asila ka një mobil një jet, A dhe dhe dhe nga qikoj një kastofon të vogël me veti Edhe ashtë i interesu me di shka përbohet Për me i treguj qetri se shka përbohet E realit të sa të ubo kur gjo Pro prej pahit që taj i ban di shka Prej pahit që ndërton një gjo A i ndërton një shpi patuvla A i ndërton një shpi nui A i shkru një harë të geografis Në bideti Kjo pun nuk ban I ndëruar O muslimani ndëruar Allah rësullu Allah i thamë një hadis istainu ala hawa i gjikon bistërru e lëkitmen ndihmoni sukseset e juve më më më shëfti sa në hadir a i shte strategu ma i malë qi se pa mo bota edhe nuk do ta shaf po sistemin ati e shaf sa ndihmoni sukseset e juve më më më shëfti edhe sekrete kam tregu në gjami njëher se në Algjer në luftën hawa i bumedjen edhe në luftën e degolit francezët e ka për një plak e kish një pin për dore me një pshat, me një katon edhe i tharë ati plakit ashe vërtet se ju jeni ushtrit janë të koncentruar a për sulmin e ushtarëve francezë sa po a i plakit ashe vërtet sa dhe unë i di ku janë sa ku janë, pra sa që ketë qunin sa u dunim e vrat e vrat dhe oficirë atre më të veqarit që e kish gjallit gjallit aj e vrat, mbë një hara ti sa hajde kalzoshti, e e thashti ka një milimetër thamë më prehës tha, as ka mundsi me ditmë. Sa po pse Avram ka tha thamë më u, kalzoj, këse, të të këta, kalzoj, tha, pa pas Avramu ki u kalzoi kesë kia konsull. Ki u tut ka ki u kalzoi avda. Hiç pat kap kur kush për dorë, keu kalzoi skaj, skam mos skaneves skapo, skapovish kap kur kush për dorë. As për pasionin për dorë. Ti ha, ti hala je i edukum na primën se nejta menivan sa tha filoni thash filoni shkova erdha ashtu je. Ti kujtu se ke demek oj ndëruar, darës ma ashtë darësën, lavërë ashtë lavërë, sopra ashtë sopër, ushtime ashtë ushtim, përdo ushtime janë qera, oj ndëruar e gjemaat, o muslimantë ndëruar, o zhlazër, o ju të shahadetit, o ju që për neve, sa Allahu Jelle Zhelelu, inë hadhihi ummetukum, ummetun wahida, sa ummeti ju më ashtë një, a i ka një fjallë, a i shljep që të rësak, a i ka një fj Ajo fjalë kur shtrinjet e ka emrin besim, kur zbërthehet e ka emrin i iman, ajo kur zbërthehet mir e ka emrin islam. Fjala islam do të thon veprim, fjala islam do të thon në shtrim, në shtrimin në hijet e ligjeve të Allahu xhalla xelaluhu. Fjala islam do të thon mirfillje. Fjala islam do të thon me cen Rabbia Allahu. Fjala islam do të thon me cen arga. Fjala islam do të thon me spontor. Fjala islam do të thon me cen shertor. Fjala islam do të thon me shtrun veten me, me, me, me përçetrin. Fjalla Islana tha me thonë me vuh me bo vetën vuhu. Vë Fjalla Islana tha me thonë pasurien me bo vuhu. Fjalla Islana tha me thonë mesme ukurësi. Fjalla Islana tha me, me thonë investim. Fjalla Islana tha me thonë investim, jo mikro investim. Fjalla Islana tha me thonë makro investim. Fjalla Islana tha me thonë jap ate që e posedojnë. Fjalla Islana tha me thonë unë jam a ti ku po dhrire atët. Fjalla Islana tha me thonë ku po thutë e unë te tjemë. Fjala Islam do të thonë skati po më angazhon mua. Fjala Islam do të thonë nuk ka kthajur një fjalën. Fjala Islam do të thonë efër. Fjala Islam do të thonë ushtar. Fjala Islam do të thonë namaz. Fjala Islam do të thonë teqbir. Fjala Islam do të thonë bajrak. Fjala Islam do të thonë nan. Fjala Islam do të thonë i efër. Fjala Islam do të thonë vuri e vetvetes me atë që kam ne shrbim. Fjala Islam do të thonë zot. Fjala Islam do të thonë dërgim. Fjala Islam do të thonë urum. Fjalla islam dhe me thonë ndalim, fjalla islam dhe me thonë vujtje para te që ai që po vujun me e pajton, pra fjalla islam dhe me thonë pajtim. Inderuar, fjalla islam dhe me thonë falje, falje islam dhe me fjalla islam dhe me thonë këthim, këthim për i të keqës në të mirën, fjalla islam dhe me thonë rrung, fjalla islam dhe me thonë bina, kejtë këto e ka kuptimin fjalla islam, pje prej qëtive fjallëve që une i sa shalaka, tëri ditën e me disit verës ko vetëm për fjallën islam fjallë qera kuj në tëllën je nuk janë kej ditën verës njajt vjen puna që dë një ditë të verës bashkë gjithë ditën rrim po kjo vëqë një ditë verës ndod verës vlonë puna ama ti që e interesant në regullin ti që ven një ditë të gjithë ditën rrim po vjenë puna që një dit të gjithë dim një të kom dhe nuk zonë a bora të ringu kështu e ka fjo dunjo fjala islam do me thonë dunjo pra edhe do me thonë ahirat o muslimani ne jemi angazhuar me sa kemi mundësi do të angazhuar me sa kemi mundësi për ti përbalu rrimave edhe frimave që për në rafin që për në abin për blin mirë po Kundraprimës edhe dera, kundra derës edhe golda, kundra derës edhe golda, kundra bravës edhe çelti. Do kemi kujdes që na derën ton ta kemi të fortë, bravën ton ta kemi të fortë, çelțin ton ta kemi të fortë. Çelti i xhenetit thaz la ilaha illa Allah, safai kavam. Çelti i xhenetit thaz la ilaha illa Allah, mash do çelti ka. Vëm të vetë, çdo çelç tjetër derë nuk e çel. Derën tonë duhet ta çelim me çelsin tonë. Shumë madhë që a shom gabim i madh se të përdorësh çelçi uj për çelsin e derës tande. Duhet ta çelës derën tondë me çelsin tan. Edhe atë çel duhet ta bajëstin në xepin tan. A çel duhet ta bajëstin kukën tan. Nuk ka shëndërsme që ti ta mbyllësh derën e çelsin ti thuaj kjo shije s'baje çelsin. Që nuk ka shëndërsme. A çel duhet ti ta bajësh Do ja ti sel se rip in tandu duote duote e e varrën te edhe edhe atë s'do çdo çdo pak ko ta praka se mos ka u jeltin se duash muksi spiën tonë nuk ban ti derën tonë me thi me sjell punën si te ta hash atar se për dit nuk ban për dit nuk ban me u thi një herë edhe edhe ata shoma një herë bile se kuishit flasin pastaj kuishit thoin filoni arthu kuishit thoin filoni ahuk se ar po del pe u jeltin për dit po e thënë ndër mera Në insha Allah, me ndërë Allahu gjëllë gjëllë ru, temë në tonë dhe të vazhdojmë në gjumon që vjenë. Në fundin e kësaj temë, nuk le ajetë që të rësenë përve se luqët i këthemi Allahu të johët i thojmë zotë kabullë banë. Në e lusë me Allahu në gjëllë gjëllë luqi, pak drishkë që i kara në fushën e të mënduar i tonë, ta me janonë Allahu gjëllë gjëllë ruhu. Në freskon për kamendini, e mos të freskojnë i dhatë, e mos në freskoj Ta preskojë vetë edhe të rrim të ftohtë. Mos bëni harrua. Po të rrim të ftohtë. In dhelorë jema, Allahu namazin e juaj ka bull. Allahu sometat ka bull, farzin ka bull, atë që është mandub ka bull. Neve, edhe në çerat xhamia Allahu keve ka bull jo vot, se tash më ne harju thrasun juve, para se ta fillojmë qelimin, kur jemi këtu zbashën në sfinë Allahut, para ato burrat edhe grat që vditën në ato xhatrat e Drenicës ka një fat e hartë bashkë. Nëse vapat e qelimeve që do ta bëjmë për haxhiun e Katundit që ka vdekur, vazhdon edhe për ato burrat edhe gratë që kanë vdekur në Drenicë, vazhdon kjo qelime edhe për ato. Edhe vazhdon për gjithë muslimanët. Allahu i ka se vapat e mloja, ai jep shumë. Por ne këto qelime do ta bëjmë për neve këtu, edhe do ta bëjmë këto qelime të njëjtën kohë për ato njerëzit që kanë vdekur në Drenicë atje.